–Hej Daniel! <laughs> –Hej på dig Thomas! Hur är läget på din sida? –Tack, hemskt bra! Det är det verkligen. Det har varit en, får jag säga, explosiv vecka. <laughs> <laughs> –Ja, jag har förstått det på alla antydningar jag har fått på Facebook och liknande. –Ja, jo då. det har ju hänt saker både i, i verkligheten men också för oss i den fiktiva världen också. Mm. –Men framförallt i verkligheten har det varit mycket. <laughs> Ibland överträffar verkligheten dikten om man säger så. <laughs> precis vad den gör, ja. Men då har ändå hunnit eh, hitta lite tid att titta på film. men det gör är jag ju är så gärna. Det passar sig ju himla bra att göra det så här runt eh, helgtider också, för då det brukar det ändå vara det att man kanske gärna tar en fredagsfilm eller en lördagsfilm och så äter man lite lördagskodis. Mm, och sitter och myser och tittar på någonting mm. spännande eller rysligt eller kusligt. Mm, mm, verkligen, ja. Men nu när vi har lämnat Halloween och um, jag menar de uh, kusliga filmerna bakom oss, åtminstone för, uh, för tillfället, så mm. um, är det ju tid att titta på någonting som är kanske lite um, mer actionladdat. <laughs> jo, det har ju verkligen svängt en hel del på senaste, må jag säga. Med allt från väldigt, väldigt hotfulla och otäcka miljöer- till helt knarkade miljöer. <laughs> och, så, och så nu då så har det blivit fruktansvärt explosivt- och väldigt actionfyllt, verkligen. Så mm. där som det var en gång i tiden när 80-talet ledde mot sitt slut- och vi började kliva in i 90-talet. Mm. Men ärligt talat, är inte många av dem bästa actionfilmerna från 80-talet. Jo, det är de verkligen. Man ser ju väldigt tydligt när den här filmen är gjord och det känns väldigt bra att ha fått vara med om den här tiden också när det var på det här viset. Det var väldigt, väldigt mycket av den här typen av filmer som producerades där runt, som sagt, slutet av 80 och tidigt 90. Mm. Jo men alltså det är inte så att jag säger att det inte producerades bra actionfilm på 90-talet eller idag för den delen. Men eh, det var verkligen en gyllene tidsålder på eh, 80-talet. Mm. Jag menar, jag kan på rak arm säga Terminator som vi redan har mm. tittat på. Eh, Robocop, också en mm. riktigt bra. Eh, Rambo-filmerna. Och liksom likstan kan göras hur lång som helst och ja, mm. det, det är inte riktigt därför vi är här idag så att jag håller den kort men, <laughs> men det fanns så mycket actionskvättande och adrenalinpumpande på den här tiden att um, ja, vi hade kunnat göra nästan en hel programserie om bara det. Ja, jag tror faktiskt att det hade räckt till en, någon form av specialavsnittverk för som sagt den här chansen den, den var ju väldigt explosiv utan att skämta med ordet på den här tiden. Det var ju väldigt framgångsrika filmer som man producerade som hade just mycket action i sig och det var väl lite det som biopubliken känns det som ville uppleva också på bio. Och det vill man väl än idag också göra självklart nu, nu går jag gärna och se action på bio liksom men alltså, som, som du säger det var någon form av gyllenera just står ändå med tanke på vad som faktiskt producerades som idag är extremt omtalat. Ja, alltså som jag känner det så var filmerna lite ärligare på 80-talet när det kommer till action. Det var inte så att man försökte dölja att jo, nu ska vi göra en film där det sprängs hit och dit och de skjuter fram och tillbaka och springer runt och terrorister hit och bombehot dit och så vidare och så vidare. Det var kanske fyrkantigt men det var också väldigt ärligt. Sådana filmer idag har en tendens att det blir extrema mängder av underliggande material och man ska skala bort... ...bit för bit varför terroristen gör vad den gör... ...och den var egentligen inte en und man... ...men de politiska trycken och så vidare och så vidare. Och jag säger inte att det inte är underhållande... ...och väldigt spännande att se... ...men ibland vill man sätta sig ner och titta på en actionfilm... ...och det ska vara jättetydligt vem som är skork... ...och vem som är hjälte. Sen behöver inte hjälten och skorken vara... Överdrivna, för det är ju någonting som sen händer med action Och det är att eh, karaktärerna blir mer karikatyrer än porträtt. Mm. För huvudrollen här kan jag ju ändå tycka känns ja ganska liksom, levande, ganska realistisk. Det är ingen actionhjälte på det sättet. Men ett par filmer senare, då är han en actionhjälte- och mer än karikatyr på hela genren egentligen. Mm, mm. Jo, det har ju verkligen fått en ordentlig utveckling det här. Och det har väl bara råkat bli så liksom. För att han har ju liksom blivit lite av nästan en superhjälte liksom. Med tanke på vad han faktiskt genomlider. Inte bara i den första filmen för det är ju ändå en hel del han får verkligen utstå här. Men framförallt ju... Ju fler filmer som kommer också, så det som du säger, han blir mer och mer av den här actionhjälten också det känns som att de som skriver manuset och de som regisserar filmen, de bygger liksom filmen kring vad de har för person här, mm. mer än att liksom sätta honom igen i en situation och... Ja, helt enkelt bygga filmen på ett helt annat sätt. Det, det skrivs verkligen för att han ska få ha så mycket actionscener som möjligt och få utstå så mycket som möjligt och visa hur, hur extremt tålig han är och att han klarar av alla situationer. Och hur kul cool han är och hur många one-liners han kan kasta ur sig. Just yes, alltså det här med one-liners. För äh, tar man den senaste filmen som har gjorts i den här serien och jämför huvudrollen där med huvudrollen i första filmen så är det dag och natt. Mm. Mm. Och i ärlighetens namn... Jag tycker originalet är det som är seriens höjdpunkt. Så det ska mm. bli ett sant nöje att prata om den här filmen ärligt talat. <laughs> För vad är det vi har tittat på till idag? Vi har kikat närmare på Die Hard från 1988- som är regisserad av John McTiernan- men som då baseras på en roman av Roderick Thorpe. Mm. Och vet du vad den svenska titeln var på den här när den kom en gång i tiden? Alltså jag har det i bakhuvudet men jag har faktiskt glömt bort det så du får påminna mig. Ja, jag tyckte det var så löjligt när jag såg det. Med dödlig påföljd. Just det! Jag visste att det var någonting fruktansvärt, verkligen. <laughs> <laughs> men det kom inte ihåg exakt vilka ord. Det var väl kanske tur det. Men, men, men tack som sagt för att du påminner mig. För det där är ju inte en jättehäftig titel. Är om någon säkert tyckte det någonstans? Ah, ja, det är ju fruktansvärt. Alltså, svenska är ett jättebra språk. Jag tycker om det och jag är stolt att tala det. Men... Um... Det är inte häftigt alltid. <laughs> och det går inte att göra one liners och såna här uh, snittiga titlar på samma sätt som uh, med engelskan och Aj. när de inte ens försöker. <laughs> Nej, jag skulle alltså, det där var vi fick ganska gilla. Die Hard är ju i sig en lite komisk titel tycker jag ha men samtidigt är den lite cool och speciellt på den här tiden som sagt så lär jag har varit extra coolt. Men alltså det där på svenska är ju bara ett språkmod verkligen. Det låter som någonting ur en, en byråkratisk handbok. Och detta <laughs> ja. hade dödlig påföljd. <laughs> ja, ja. <laughs> oj oh, oh, oh, oh. jag, jag, jag har inte sett den här filmen Nu idag med svenska Undertitlar utan jag såg den bara på Engelska helt enkelt mm. Men jag är ju nyfiken på vissa av Replikerna och vissa one-liners så sådant hur det egentligen har översatts mm. För jag kan tänka mig att det är det är ungefär lika illa som, som titeln. Ja, jag har ju faktiskt tittat på den på DVD. Och jag var lite nyfiken på att se vad, <går> vad de hade översatt vissa saker till på den här DVDn. Mm. Men det, det var faktiskt inte så illa som jag hade förväntat mig. Ja, men se där. Ja, det, kanske är, det kanske är så då beroende på när DVDn gav ut. Att de rent utav har gjort någon form av äh, nyöversättning av den. Men jag kan ju som liksom bara föreställa mig hur illa det skulle kunna vara. Men mm. det, det, det kanske ändå skiljer sig just lite grann åtminstone i när titlar blir översatta och när man faktiskt översätter repliker. Mm. Men alltså faktum är att många bolag textar om själva. Ja, just. Så att den svenska texten som kom med en film när den gick på bio... Är inte nödvändigtvis den du ser när du tittar på den kanalen eller ser en på den Nej. kanalen. För det kan mm, vara mm. tre helt olika översatta av tre helt olika personer. Och, um, mm, mm. Med varierad språkbegåvning om vi säger så. Mm, jag säger mm. inte att det var lysande översättningar. Jag säger bara att det funkade och det var inte språkmål. <laughs> <laughs> Nej, som det annars många gånger kan vara som sagt. Sen är ju äh, John McLean huvudrollen här äh, hans, äh, vad ska vi kalla det för, äh, slogan äh, en sådan som är väldigt svåra översatt på, äh, på ja, svenska. Eller hur, det är ju den jag är mest nyfiken på vad man egentligen yttrar istället där på svenska. Och jag, jag tror inte jag vill veta det nästan, <laughs> alltså, för jag är lite orolig över hur långt de kan gå. I regel översatte de bara om det sista. Så det var ofta jippie och så något annat som funkade i den situationen så att säga. Mm, för mm. det sägs ju ett par gånger så... Ja, jo. Som sagt, det är ju någonting att förknippa med den här filmen med. Det är ju hela filmserien. Mm. Och vår huvudrollsinnehavare för den delen också. Mm. Men innan vi börjar prata mer om Die Hard, det är kanske en bra idé att ta reda på vad handlar den här filmen om. Jo, filmen handlar om konstapel John McClane från New York som har blivit inbjuden av sin fru Holly att närvara vid en julfest i Los Angeles och sedan fira jul hemma i hennes nya bostad. Det som anordnar julfesten är företaget som håller jobbar för, men John hinner dock inte göra mycket mer än att anlända och väldigt kort träffa sin fru förrän en skott av lossning och panik plötsligt utbryter. En grupp terrorister har lika snabbt som effektivt tagit över hela den skyskrapar där festen hålls och kontrollerar nu inte bara allt från kamerövervakningen till hissarna utan även alla företagare och gäster. Förutom då just John McClane, vars närvaror terroristerna ännu inte känner till, men som de snart med dunder och brak ska bli medvetna om när John helt ensam försöker sätta stopp för deras planer. Ja, oh, alltså det här är ju... Adrenalin som sagt. Ja, det är det verkligen. För John McLean är ju kara -karen. Alltså han, han är ju inte rädd för att göra sig illa. Han är inte helt rädd för att göra andra illa. Och i den här situationen så får jag ju förstå honom också. För nu, nu är det ju ändå bovar, banditer och skurkar som jag har att göra med. Så riktar inte han vapnet mot någon då får han ju vapnet riktat mot sig istället. Så mm. vad ska man väl göra? Men vad många kanske glömmer bort är att han försöker att vara desarmerande tidigt mm. Mm. det är pressen från de här terroristerna som eh, faktiskt gör att han till slut struntar i eh, att försöka vara varlig och skjuta för att oskadliggöra mm. Mm. Mm. Jo, för närvarande väl upptäcker hur pass liksom råbarkade så att säga, mm. som de här personerna verkligen är och att de verkligen är beredda att gå över lik och vad de egentligen har för typ av planer då är det ju inte så mycket mer att göra men som sagt tidigt i filmen så ser man ju faktiskt att han, han vill ju liksom inte skjuta folk han är ju inte, inte skjutglad av sig på det viset mm. utan han försöker agera rätt professionellt men det blir ju bara värre och värre Filmen igenom, alltså situationen trappas ju upp hela tiden och i takt med det så avlossar ja, ju även John fler och fler kulor mm. och skjuter så småningom för att just döda. Mm. För vi ser ju efter att byggnaden har blivit övertagen och han har sprungit och gömt sig och försöker komma på hur han ska då bland annat larma polisen såklart men mm. även oskadliggöra då de här elakingarna. Så dyker det upp en kille och misstänker att ah, det är en av gästerna som har um, gömt sig här. Nu, uh, nu ska jag ta hand om den. Mm. Och där blir ett uh, litet handgemängd där så att säga. När uh, ja, John verkligen försöker oskadliggöra honom utan att ha hjälp honom. Mm. Och det går ju inte bra för den här killen ger sig... Inte. <laughs> Nej, han är väldigt seg, väldigt tuff av sig. Men det leder ju också till en av de absolut bästa scenerna i hela den här filmen. Och det är ju när eh, hissen plötsligt eh, öppnas på våningen där då terrorister och gisslan <laughs> hålls. Och de tittar upp och riktar sina vapen och där sitter deras nu tyvärr avlidna kollega- med en tomteluva. Fastbunden i en stol. <laughs> ja. Och så står det skrivet på hans tröja. Nu har jag ett maskingevär. Ho, ho, ho, ho. <laughs> <laughs> ja, det är så himla kul verkligen. Det, det, det är ju det också som sagt som gör att eh, John känns ändå rätt trovärdig. Just för att han inte direkt bara hoppar in i någon form av actionroll. Och bara tar på sig att nu ska han helt enkelt... Eh, att typ skjuta alla skurkar och sen frita alla, alla gästerna utan han har ju ändå lite panik i den början. Han, han inser ju snabbt hur, vilken farlig situation han befinner sig i och som du säger att han vill ju larma polisen i första hand. Och han vill ju försöka lösa situationen utan att han själv behöva ställa sig själv i fokus. Mm. Men sen när det liksom börjar verka ur, det är då först som, som ja, han blir lite mer hårdnackad men genom hela filmen, även om man tar väldigt mycket stryk och även om vissa, vissa saker känns som att oj, det där borde han inte ha klarat egentligen, så han är ju ändå väldigt, väldigt mänsklig rakt igenom, mm. det tycker jag. Jo men här har vi vad man helt enkelt kan kalla en god man han är inte perfekt utan han är helt enkelt bara en man en människa, mm. med fel och brister och fördomar och även goda sidor mm. men inget annat än en människa som måste ta hand om en situation som är bortom det normala människor är kapabel att eh, ta hand om. Mm. Men han måste ta hand om det därför att helt ärligt, de som ska lösa situationen som är på utsidan är för det mesta ganska inkompetenta, ärligt talat. Ja. Lite, lite klumpigt utfört här av de poliser som finns som så småningom ska försöka och, och lösa den här, det här problemet mm. med terroristerna. Och i skapan som är under kontroll av dem. Där är ju ett undantag, och honom ska jag gladeligen prata om sen. Men <laughs> överlag så är ju polisen och även då FBI ganska inkompetenta här. Och mm. jag vet ju inte om det är för att eh, förhöja honom som karaktär, troligtvis. Men eh, jag får lite en känsla av att det här är samhällskritik snarare från filmmakarna. Ja, visst. För en stor del av terroristernas planer är ju baserade på att polisen kommer att bete sig förutsägbart, FBI kommer att bete mm. sig förutsägbart- mm. Så vi har kontrollen och de tror att Haha, de här dumma terroristerna De kommer vi att kunna knäppa åt Ja, visst <laughs> Och det är ju en spännande eskalering av händelser för um, Vi får ju reda på saker Ungefär i samma hastighet Som John McLean själv mm. Naturligtvis mm. vet vi vissa saker Vi vet ju att de um, Egentligen är ute efter saker Som finns i ett valv inte en massa politiska grejer som de antyder utåt. Men, mm, mm. Och det gör ju att filmen också löper i ett ganska bra tempo. Ja, verkligen. Och nu, det här är ju en lång film också. Jag har glömt bort att den faktiskt sträcker sig över, över två timmar. Ändå så, den är absolut inte utdragen. Det är mycket action på den här tiden, men den är absolut heller inte alldeles för actionfylld, utan som sagt, jag är förvånad ändå över det var så himla länge sedan jag såg den här filmen också jag är förvånad över många av scenerna och hur väl man ändå förklarar vissa saker och den tid man tar på sig mm. till och från speciellt just i början med att bara man förankra historien och berätta lite om personerna som, som vi får följa och sådana saker och vi, Alltså scener som förmodligen idag hade varit bortklippta eller kanske nedskurna för att eh, det ska vara liksom ett, ett högre tryck helt enkelt mm. och bara för att saker går snabbt så betyder inte det att det är ett bra tempo ett bra tempo är ju när man får saker i den takten man behöver för att bearbeta dem mm. Mm. Och där tycker jag att Die Hard 1 är jättebra balanserad, ärligt talat. Ja. Ja. Eh, nu ska jag jämföra med en film som inte riktigt är i samma genre, men eh, som vi ändå har pratat om ganska nyligen. Bram Stokers Dracula. Mm. För den är ju också över två timmar. Och den känns längre än vad Die Hard gör. För där är inte riktigt samma balans på... Eh, ja vissa scener och hur innehållet läggs upp, så den, den känns längre. Mm, absolut. Mm. För Die Hard rullar ganska ja, smärtfritt på. Inte smärtfritt för dem i filmen, men för oss åtminstone. <laughs> <laughs> ja, nej, men det, det har du definitivt rätt i. För jag, jag påpekar det också att eh... Det finns mycket utfyllnad där som mm. jag hellre hade plockat bort för att just få ett bättre tempo på filmen. Mm, den står och stampar helt enkelt. Ja, ja. Inte på många ställen men, men där finns ett par. Och, ja, visst. De blev väldigt märkbara efter ett tag. Mm, mm. Mm. Och så är ju inte fallet med den här filmen samtidigt som det som sagt absolut inte heller... Går åt andra hållet Utan det är väldigt lagom tempo Verkligen och jag blev lite förvånad över Men också väldigt glad mm. Det är ju också någonting som har blivit lite fel I actiongenren idag Att eh, filmmakarna tror Att om publiken inte sitter Och liksom oroligt skruvar på sig Just för att det är så skräckenjagande Och laddat hela tiden Så tappar de intresset Mm. Och det gör ju att många actionfilmer idag blir nästan olydliga att titta på. För att eh, det är för mycket och det är hela tiden. Vi behöver mm. andetaget för att vi ska kunna bli rädda eller uppspelta igen. Ja, det, det stämmer så, så himla väl verkligen. Och det där är ju en farlig fälla som, som många regissörer verkligen, verkligen hamnar i. Mm. Och det är klart att nog kan man hitta filmer som före där där man också har börjat trampa i den där men det händer ju väldigt ofta numera, det gör det ju. Jo, men jag tror det till stor del beror på det här att filmmakarna är rädda att folk ska sluta tycka att de här filmerna är spännande så vi, vi måste öka på och öka, mm. på och öka på och öka på och öka på! Mm. Ja. vilket leder oftare till att man får känslan som jag fick nu när jag tittade på den här att ja men vad härligt med den här som faktiskt är välbalanserad och actionet kommer på rätt plats vid rätt tid och med rätt mellanrum mm. Mm. för den fällan har ju även den här filmserien ramlat i men äm, det är en annan historia som vi äm, tar upp vid ett annat tillfälle tycker jag <laughs> det, gör det tycker jag också ja <laughs> Men du, där är en sak jag, jag måste säga redan nu som um, jag fullständigt hade glömt. Mm. Och det är vilket otroligt tydligt jultema det är i den här filmen. Ja, det förvanade mig också för det hade jag inget direkt minne av. Mer än då att som sagt det, det hela utspelas under en julfest. Jo, för det är jättemycket referenser och där är tomtar och det är mycket ho, -ho och granar och god jul på dig, din bip och... Ja. <laughs> Så det slog mig att oj, vi kanske skulle ha tittat på denna lite senare i år. Ja, ännu lite senare rent idag. ja. Men ärligt talat, en bra actionfilm kan man säga året om. Ja, absolut. Det kan man verkligen. Så ja, vi, vi håller ju på att ladda upp inför julen helt enkelt. Får vi se i det här fallet. Mm. Menar, med tanke på varför vi befinner oss nu ändå så här mot slutet av året-ish. Mm. Så passar det ändå in där den gör. Och som sagt, en bra actionfilm är alltid en, en bra actionfilm. Mm. Det, det är alltid välkommet. Och det är ju inte så att vi um, inte kommer att ha någon form av um, julfilm lite senare. Blink, blink, hint, hint. <laughs> <laughs> Nej, det tror jag väl vi kan... Faktiskt säga att um, man kan faktiskt se fram emot. <laughs> eller bäva inför beroende på hur man ser på julen <laughs> ja det, beroende på vad vi väljer ut på filmen för nu är det säkert många som är väldigt oroliga speciellt med tanke på att vi såg Super Mario Bros <laughs> väldigt nyligen <laughs> så att, ja jag undrar just hur många det var som sprang och gömde sig då och helt enkelt inte valde att ladda ner avsnittet eller lyssna på det eller som tycker att vi har helt fel som ändå försvarar filmen en del <laughs> ja, ja alltså då ja, nej jag ska inte säga någonting jag vill inte tappa lyssnare <laughs> <laughs> ja, men eh, som sagt, var, det var en mer julifilm än vad jag mindes och eh, mm. ärligt talat fick det mig lite i stämning så jag bara tyckte det var ju mys. <laughs> ja, absolut. För som sagt, ja, vi är ju ändå på väg in i, i lite julitider. Alltså, beroende på var man befinner sig i landet så har det ju förmodligen kommit snö, åtminstone om den nu inte faktiskt ligger kvar på marken så har man säkert sett att det har åtminstone. Så att det här bygger väl bara upp lite mysig stämning tänker jag. och Det, det kan ju behövas för min del som sitter väldigt långt borta från allt vad som har med, med julfirande och pyntande att göra. Ja. Nu tycker jag nästan lite synd om dig. <skratt> <skratt> men bara nästan. <skratt> ja, för det ska du ju inte göra med tanke på hur trevligt jag har det här ändå. <skratt> men du, ska vi ta och titta lite på karaktärerna i den här filmen? Ja, för där har vi väl några stycken som kanske inte har det riktigt lika trevligt som, jag. kom för att få julkänsla men som inte riktigt fick uppleva det som man hade kanske förväntat sig en sån, här, en sån här tid. Ja, jag tror inte de flesta går till en julfest i tron om att och sen kommer det en massa terrorister med k-pistar. Nej. <laughs> inte. Och deg och annat trevligt. Ja, ja. Nej, är det någon vi som tycker synd om här så är det väl just John McClane som eh, verkligen får sin eh, vardag och sitt julfirande helt upp och nedvänt. Det mm. tar ju inte lång tid som sagt för en ja, allting bara bryter loss. Ja, och bryta loss är väl <laughs> ganska milt. <laughs> <laughs> ja, verkligen. Man, man kan inte låta bli att tycka synd om honom. Och ärligt talat vi, vi träffar ju honom när han är på väg till Los Angeles där hans fru har flyttat i jobbet. Mm. Och har även tagit hans familj med sig. De har eh, två barn. Vi får inte veta så mycket om dem mer än att den ena av dem är en eh, liten flicka. Mm. Men vi får ju veta att, att det här smärtar ju John väldigt, väldigt, väldigt mycket. Samtidigt kan han inte lämna New York därför att... Där finns så mycket han måste göra också. Han är ju verkligen den gode mannen. Den som mm. vill lösa mm. problem och göra världen till en så säker plats som möjligt och mm. jag misstänker ju att att vara polis i New York innebär en hel del rötägg som man måste handskas med <laughs> Ja, det lär det nog göra Jag tror säkert det är därför också att man har en hel del invändningar att komma med just när det gäller som sagt hur polisen här i Los Angeles försöker sköta hela den här Hervan som han blir indragen i. För mm. han har nog sett ett och annat där borta. Och det är väl det är väl som sagt därför han är polis också. För att han vill ju försöka att hjälpa människor. Mm. Och som sagt var, han är ju inte rädd för att lyfta ett vapen och avlossa det. Men till en början försöker han ju att göra det så ja humant som möjligt. Han, han mm. försöker skjuta mm. dem i axlarna eller i benen om man måste Skjuta överhuvudtaget. Mm. Men det blev ju ganska tydligt fort att äh, de här skämtar inte. De till och med säger till honom vid ett tillfälle att uh, du uh, missar aldrig chansen att skjuta din uh, fiende när du har den. <laughs> Nej, precis. <laughs> nu no, det är ju ett råd som man tar till sig också. Ja, bukstavligt talat. <laughs> <laughs> det är också en sån fantastisk scen, men det är en sån som ska ses, inte beskrivas. Mm. Mm, –Nej, vis, precis. <laughs> –För det kan vi väl slänga in här direkt att äm, även om vi kommer att referera till vissa scener och kanske beskriva vissa saker så äm, många av de här scenerna som gör den här filmen till en sådan actionfest för ögat är ju saker som ska ses, inte berättas om. Hur bra berättare man än är... Det blir inte samma sak. <laughs> Nej, och det här är ju liksom en av actionfilmernas actionfilmer också. Jag menar, ni hör ju bara på namnet dessutom som sagt Die Hard. Vad den heter på svenska, bryr oss inte om. <laughs> utan, <laughs> det säger ju ändå en hel del. Jag håller verkligen den här rätt högt just originalfilmen bland actionfilmer som sagt. Och det var ju den här tiden när man, när man gjorde väldigt mycket bra film. Och det är ju inte utan anledning som Bruce Willis som spelar John McClane har fått den positionen i um, actionvärlden som han har fått för um, mm. han är kung här alltså. Ja alltså han är ju fruktansvärt råbarkad verkligen. Mm. Det är kul att se honom i den här rollen Vi är ju väldigt vana vid att se honom i den här rollen Dessutom numera Jag menar han har ju hållit på med det här I stort sett sedan han fick den här rollen För jag vet att Han, han slog ju ändå igenom rätt mycket Som just actionkille Som en action När han gjorde det här För som sagt vi är vana vid att se honom I just väldigt actionfyllda roller Särskilt som just då mannen John McClane Som ju är huvudpersonen här mm. Men Bruce hade tydligen inte alls någon tillit inför denna roll har jag läst för vid den här tidpunkten i karriären då var han faktiskt egentligen bara känt som sin rollkaraktär David Addison från den romantiska och, och väldigt komiska deckarserien Par i brott som den hette på svenska <laughs> eller Moonlightning på engelska. Och, och det är ju väldigt roligt att tänka sig då att det är därifrån han gick från då den här rollen till då att vara John McClane. Mm. Och verkligen, verkligen ta till sig den rollen som han gör i den här filmen och mm. faktiskt då som sagt bygga en karriär på det. Mm. Och bygga en karriär har han ju sannoliken gjort på den. <laughs> ja, sannoligen. Men vad som är viktigt att påpeka här nu när du säger att han är råbarkad och hård. Han är ju även ganska känslig. Alltså man ser honom ju uttrycka en hel del känslor. Desperation, mm, mm. sorg. Att han saknar sina barn är ganska tydligt. För mm, um, han mm. sitter och stirrar på ett foto han har. Och um, Bruce Willis lyckas verkligen förmedla här att det är en man med sorg i sitt hjärta. Och som inget annat egentligen vill än att saker ska bli bra. Mm och ska funka det är kanske svårt att tro med tanke på vilken karikatyr på actionhjälte han blir senare i filmserien mm. Mm. Att, att han verkligen har det här skådespeleriet och att det känns så genuint och äkta mm. sen är det ju mycket tuppfäktning om vi säger så de eh, trillskas med varandra och de eh, utbyter hot över eh, radio, hand och terroristerna och så vidare men ähm, det är ju som han sätter upp en fasad för att de inte ska ha en aning om vem han är eller att han har någonting som gör honom känslig jag menar hans hustru är ändå med på den här mm. festen och är en utav mm. gisslan mm. det är inte så bra om terroristerna får veta att ähm, hallå den där killen som sabbar allt för oss, vi har hans fru här <laughs> nej för då är vi verkligen kört och som sagt det är väldigt kul att se ändå att han åtminstone i den här filmen verkligen inte är någon riktig actionhjälte så som sagt. Alltså han är ju ändå polis och han kommer från New York så som sagt han har ju förmodligen sett ett och annat där. Och det är ju därför som man också kan ändå hantera situationer någorlunda bra. Men ett sånt här stort terroristhot har ju förmodligen inte varit med om tidigare så därför har han ju ändå... Också en viss panik som han uttrycker väldigt väl, Bruce Willis. Mm. Och så har han ju blivit pressad över alla gränser. För um, det här är kanske inte en situation som han föreställer sig i um, sin Nej. vildaste mardröm, ärligt talat. <laughs> Nej, jag är inte på just liksom i, i juletiden heller. Det är ju det är ju verkligen inte eh, hans dag. Nej, onödigt. <laughs> Och han reste bara ner dit där för att um, kanske få försonas med sin fru, spendera tid med resten av familjen mm. och mm. så bryter det här helvetet helvetenöst. <laughs> ja, nej, man ska tycka lite synd om honom, det ska man, helt klart. <laughs> men det gör man och man hejar på honom och mm, man blir mm. också glad varje gång han lyckas med någonting eller sätter ännu en käpp i hjulet för de här elaka terroristerna mm, mm. Det, är, det är sannoliken så det är en lite feel good film bara på det planet egentligen <laughs> ja lite grannar faktiskt lite grannar och så kan vi ju faktiskt identifiera oss med honom därför att ibland ja, ja. står vi där som individ och har känslan av att är det bara jag som fattar läget därför alla mm. andra agerar så att säga huvudlöst eller um, mm. spatserar mm. rakt in i en ja, fälla i det här fallet och man mm. själv menar att Nej, men vänta väntarna lyssna på mig jag, jag vet faktiskt jag, jag, jag har koll på det här och ingen vill lyssna och så vidare. Mm. Det kan väl alla, som sagt Se sig själv i Ja, det är en Det är en bra rollkaraktär Verkligen, det är en bra action Med, med situationstecken Så är det en bra actionhjälte Eftersom vi verkligen som sagt Kan se människan i honom också mm. Och det är en bra skådespelare det, det vet vi sedan tidigare Men det här var som sagt Verkligen början på hans, hans karriär Inom den här genren Och det är ju Bruce i sitt S. Dunder och brak helt enkelt. <laughs> Dunder och brak helt enkelt. Bruce Willis är och förblir en av mina favoriter när det kommer till actionhjältar. Men äm, som sagt var, det kan gå för långt också och det tappar sin mänsklighet. Men, mm. men ä, det, är, äm, det är ett annat problem som får äm, höra hemma i en annan diskussion en annan gång. mm. mm. Istället så tar vi oss väl vidare i karaktärslistan till Holly Gennaro McLean som då frugan heter. Ja, hon heter väl egentligen Holly McLean men bytte namn till Holly Gennaro när hon började på det nya arbetet för att ja det skulle låta bättre på något sätt. Ja, någonting med att ha ett familjenamn med i ett företag som tydligen genererar liksom... Ett bättre förtroende då här i det hon arbetar med helt mm. enkelt. Och det faller ju inte John jättebra på läppen naturligtvis. Nej, ja, inte direkt. När, när han kommer dit och ska skriva in sig för att det är henne han ska träffa och um, han ser att hon har bytt efternamn. Man ser både irritation och sorg i um, mm. Bruce Willis ögon där. Mm. Mm. Mycket snyggt porträtterat som sagt. Men, men nu, nu fokuserar vi på Holly. <laughs> ja, nu åter till henne, ja. Men vi lär inte känna henne jättemycket under filmens lopp egentligen. Nej... Det är inte så att vi får en stereotyp tryckt i halsen heller. Vi, vi får bara inte spendera tid med henne i den utsträckningen som vi kanske hade velat. Ja. För hon är i stor del av filmen bara en gisslan egentligen. Och det är som lite synd för där finns det ju ändå en hel del spänning och det verkar ligga en del saker begravet mellan just henne och John eftersom man får ju ganska tydliga anspelningar på att deras äktenskap är ju verkligen inte helt perfekt och till och från så börjar jag tyra på att de hade något äktenskap i taget när till exempel då hon bland annat då ber sin hemhjälp att ställa i ordning gästrummet så att John ska ha någonstans att sova medan han är då där på besök. Och det finns fler såna där små anspelningar också de, de har ju lite kivningar På gång där i Väldigt tidigt när de träffas Så att det, det är ju inte ett klockrent förhållande verkar Det verkar som ändå, ändå är det fortfarande något form av förhållande Som fortfarande består mm. och, och som sagt då är det lite synden då Att det är lite granna glöms bort ganska snabbt ändå. Eller glöms bort och glöms bort. Men det blir som inget fokus på det. För att Jon får ju ändå verkligen, verkligen händerna fulla väldigt snabbt. Mm. Men sen så blir ju dessutom som sagt, håller ju mer bara en, en bikaraktär i bakgrunden. Hon finns ju där som, som någonting som han värnar om. och Någonting som både sporrar honom att verkligen lösa situationen men som samtidigt också är ett hot för honom. Just därför att, som du säger, tänk om terroristerna då får reda på att hon faktiskt finns i den här byggnaden, att hon är en av Gisland och att hon faktiskt är hans fru ändå. Mm. Så ja, lite synd att hon att hon sätts litegrann sådär alltså åt sidan och man får se henne förvisso hyfsat ofta i bild men hon är inte så mycket karaktär som man kanske skulle vilja ha en sån. Mm. Samtidigt så får vi ändå lära känna mer än man kanske är medveten om. För um, vi ser ju när hon ringer för att be hjälpen att göra i Att det är någonting väldigt emotionellt. Hon vill att han ska komma dit. Hon hoppas att han verkligen tog sig i kragen och satte sig på planet. Mm, just. Det är mycket känslor men där de har satt sin relation just nu så är det inte lämpligt att de sover tillsammans. Men mm. där är en förhoppning att vi kommer kanske att göra det igen. Mm. Och det är mm. vad jag vill. Mm. Och när de då äntligen träffas och pratar på Tuman hand. Är det ju inte lång tid innan de börjar gräla. Nej. Och där får vi ju veta att han är bångstyrig och har lite svårt att eh, acceptera vissa saker. Men vi får också veta att hon är väldigt... Ja, ...driven, har väldigt höga ambitioner... ...ser mm, om mm. sitt eget... ...och är vi kanske lite bångstyr hon också... ...det är, det är två mm. väldigt starka viljor som drar åt um, varsitt håll... ...och det får vi ändå veta med ganska lite dialog... ...alltså... ...hon är ingen kvinna som böjer sig... ...bara för att någon säger till henne att... ...gör si, gör så... ...utan då är det ett bestämt nej... Mm, mm. ...och bara det säger ju ganska mycket det behövs kanske en sådan kvinna att uh, orka leva med en man som är så dedikerad sitt arbete som polis, som nu John McClane så, um, mm. Mm. med det lilla vi får lär vi ändå känna henne mer än vad vi kanske tror visst, vi hänfaller mm. lite åt stereotyper, men jag tycker ändå att de har lyckats få in väldigt mycket på väldigt lite ja, och det där är ju dessutom just i filmens Absolut tidigaste skede också som mm. man får allt det där. Sen som sagt så. Sen blir det ju tyvärr lite mindre av det. Mm. Utan då, då är hon ju bara en gisslan när det väl sätter igång hela den här härvan Och det är ju på gott och på ont som sagt att det kunde ju vara en, en jättedel av den här filmen. Att halva filmen var deras trassliga relation och hur de försöker pussla ihop den. Och beror på hur manus är skrivet men spontant så tycker jag att det känns som att då skulle filmen ha börjat att luta åt det sämre, aldrig talat. Men jag utgår ju hur handlingen är skriven och... Så som den är skriven här och nu. Ja, då platsar inte det. För då måste han kunna agera friare. Även om man ändå märker att saker och ting tynger honom. Så um, jag tycker inte det stör att inte deras relation har fått ett större fokus. Man märker att det är ändå en av de stora drifterna i honom. Att försöka mm. Mm. se till så att hon tillsammans med resten av Island klarar sig. Och att de här um, rötäggen som um, har startat hela det här ska... Åka dit med buller och bång. <laughs> <laughs> jo då. Nej, visst. Alltså, med tanke på vad den här filmen- ska handla om, att det är en actionfilm- så det, jag tror också att det hade kommit mycket iväg- om man hade pratat allt för mycket om, om henne- och för, om deras relation och försökt vinkla det- på något vis och stoppa in mer information om. Däremot så, som sagt- det är lite svårt att beskriva henne- mm. allt för mycket som, som rollkaraktär- eftersom vi inte har så himla mycket- kött på benen ändå. Och, mm. och när hon syns så är hon mest en gisslan. Alltså de kunde ju ha valt- att stoppa in att hon satt och pratade- om honom med någon av de andra- i gisslan. Men då hade ju- å andra sidan risken varit att någon hade hört- att hon pratade om honom. och mm. Mm. Som sagt var hon- är också pinsamt medveten om att- så länge de inte vet- att hon är där och att hon är förknippad med honom. Hon är säkrare då helt enkelt och eh, blir inte ett hinder för honom. För hon vet Nej. ju att han försöker mm. att lösa det här. Och eh, han har ju kapaciteten till det. Och eh, är inte rädd för att spotta i nävarna som sagt. <laughs> Nej, definitivt inte. Ja, Bonnie Bedelia som, som nu gestaltar Holly- Gör det ju i alla fall väldigt, väldigt väl nu när vi, när vi ser henne i rutan och sådär. Hon är ju extremt övertygad och hon också i den här rollen lika mycket som Bruce Willis är som John McClane. Mm. Jo, men hon kan också förmedla en hel del känslor med bara en blick och ett ansiktsuttryck. Mm. Ja, jag håller med dig. Jag, jag tycker att... Um... Bonnie gör en kanoninsats här. Som sagt, hon har inte så mycket spelrum- men i den här handlingen, i den här situationen- jag köper det, jag tycker det funkar. Mm. I regel så, mm. så vill jag att en karaktärs ja, fru- i det här fallet, eller flickvän eller vilket som- ska få ett balanserat utrymme- för att man ska få hela känslan av relationen. Men som sagt, mm. här nu- det funkar. Jag köper det. känns bra. Mm, mm. Det behövs inte mycket mer så här egentligen. Inte för att filmen som den ser ut ska fungera. Två stycken som jag skulle vilja nämna lite i förbifarten innan vi går vidare- det är James Shigeta som spelar um, Joseph Yoshinobu Takagi mm. som är då um, chefen och ägaren av den här skyskrapan och det här företaget och um, Hart Broschner som spelar Harry Ellis som uh, arbetar här. Mm. För det är ju två karaktärer som vi ser i förbifarten, men eh, vi får aldrig riktigt lära känna dem. Och varför, det säger jag inte så mycket om. <laughs> men de dyker upp, de har en inverkan och sen mm. Ja, mm. försvinner de ur bild. Mm. Yes. Och det är väl då Josef Yoshinobu Takagi som är den jag mest gillar, jag menar där har vi en värdig äldre japansk herre som um, verkar ha väldigt bra kontroll och verkar faktiskt vara ganska trevlig att jobba under också för um, mm. Mm. han är ju Hollys chef och um, det är ju även han som har låtit Holly bjuda in uh, John till den här festen. och Han har ju även skickat en limmo för att hämta honom på flygplatsen. Visst, ja. <laughs> <laughs> han verkar vara en väldigt, väldigt trevlig och extremt generös människa det får jag verkligen säga. Jag hade också gärna jobbat under honom. Jo, men han, han verkar lugnsansad och trevlig och även om det kommer ett par gliringar och han förmodligen är benhård när det gäller så... Jo, men äm, det, det är ungefär så jag hade velat att en, en chef faktiskt var. Liksom mm, hård mm. men rättvis och generös där det passar sig. Ja, helt Harry Ellis-karaktären är ju lite mer än <laughs> om vi säger så. <laughs> lite mer så, ja, det får vi verkligen säga. Det man ser av honom gör kanske inte att man riktigt tycker om den personligheten som man riktigt har. Mm. Han är lite mer glida runt, lite mer full av sig själv. Och eh, ja, både en lismare men också lite, så här, lite äcklig av sig på något vis. Jag ska ju ärligt säga att jag fick ju nästan lust att gå och ta ett bad efter att jag hade sett honom för. Åh, oh, vad äcklig jag kände mig. Åh, oh, ja. oh, dirty, ja, dirty. <laughs> Ja, jag skulle, jag det, skulle, det skulle gjort honom väldigt bra i synnerhet- att få ta ett bad och bli typ nedkastad i en pool- eller någonting så att han vaknar upp. Han behöver ju kyla ner sig. men Ja, definitivt. Um, faktum är att jag, jag måste ändå ge honom en liten eloge- för um, det kommer ju en situation i filmen- där um, man tror att nu kommer han att avslöja allt och alla- för mm. uh, terroristerna för att rädda sitt eget skinn. Men han sköter det faktiskt- ...förhållandevis snyggt. Jag menar, det han gör är inte bra. För mm. han sätter krokben för John- ...även om det inte är det som är meningen. Men han gör det ju faktiskt utan att sabba- ...precis allting. Och eh, som sagt var en liten eloge. Där är en, en liten medmänniska där inne ändå. Men, eh, ja. men nej, som sagt var... Det är en lite äcklig karaktär. Och ja, ja. Jag tycker nästan lite synd om Hart Broschner som har, som har spelat den. <laughs> <laughs> ja. Som sagt, bättre med James Shigeta som spelar chefen då. <laughs> ja, betydligt verkligen. De är väldigt mycket av varandras motsatser. Det är de. Och som sagt, det är två till synes ändå intressanta karaktärer som, som definitivt har sin lilla historia och berätta om och som har sin inverkan på filmen men ja, de är ju ändå parenteser på ett vis så det är inte så mycket att prata om men de är värda att nämna i alla fall att de har varit med. Ja, de är viktiga spelpjäser i det här spelet men eh, ja. det är ju mm. John som spelar på den ena sidan och på den andra sidan så sitter det ju en man som är väldigt fascinerande ärligt talat, så vi kanske ska ta upp honom. Ja, som du säger. Det är ju Hans Gruber förstås som du tänker på. Det gör även jag också. Speciellt när man pratar om viktiga spelare i det här ja schackspelet som pågår just nu. Det dödligaste schackspelet någonsin. <laughs> ja, Med lite dolda motiv sådär, beroende på vilken sida man står på. Vi som tittare vet ju som du säger tidigare, lite mer än vad John gör för närvarande. Och speciellt än vad polisen gör, för de har ju ingen aning verkligen där ute. Mm. Men vi får ändå hans plan stegvis berättat för oss. Så mm. det är ju inte så att vi har allting upplagt framför oss. Nej, och det är ju faktiskt bara bra för det gör ju filmen mer spännande och det blir roligare att se den också för man vill ju gärna ha ändå någon liten twist här och där skadar ju liksom inte mm. det gör ju som bara att alla action jämnas ut lite finare också mm. och um, Hans Gruber är ju inte en uh, en kille som man vill vara på fel sida av <laughs> nej han är ju hyfsat hänsynslös av sig. och ändå så oerhört civiliserad jag menar, mm. Mm. det är inte så att han blir ful i munnen eller skriker eller vrålar utan han är ju väldigt tillbakahållen och pratar väldigt lugnt och väldigt kraftfullt att du har inte kontrollen här, det har jag ja, ja men det, det är ju det som är lite hans karaktär också för att han är ju lite ändå självgod och sådär full av sig själv tycker jag just därför att han, han verkligen tror sig ha en den fantastiska planen och att han han har verkligen allting uträknat vilket han ju har också, jag menar, man får ju ändå säga att mannen är någon slags halvt som har haft han är ju absolut inte bara någon form av medelmåttare som liksom bankrånare utan han har ju verkligen en plan och han har ju tänkt ut det här väldigt väl med då bland annat som vi nämnde tidigare att han vet hur polisen agerar han vet hur FBI agerar och han kan planera ut efter det så att han är ju slipad det är mm. han ju verkligen och hade inte Jon varit där så hade han ju faktiskt lyckats. Ja, oja. Oh, För Jon blir ju jokern i den här situationen som inte då Hans Gruber hade kunnat förutse. Och <laughs> han säger ju också det över radio när de två pratar att... Ja, vem är du? Ja... Jag är gruset i maskineriet. <laughs> <laughs> och det kunde ju inte vara en, en mer träffande beskrivning verkligen på det också. Mm. För John är ju ändå väldigt, väldigt oförutsägbar till skillnad då från polisen och FBI. Så vad han ska göra här härnäst, det, det kan ju liksom inte Hans Gruber egentligen försöka förutspå. Så mm. det är ju verkligen en pinne i djuret för Hans. Ja, verkligen. Och... Det hade han ju inte riktigt räknat med och där blir ju en del frustration som man försöker hålla tillbaka och det gör honom bara mer hotfull om jag får mm. säga min mening. Jag, jag tycker att den här karaktären är exakt rätt balans på obehaglig, intellektuell, belevrad och så vidare som gör att man, man är genuint rädd för honom. Oh ja, verkligen Ja men är det någon, någon man ska vara rädd för Så är det ju ändå de här De här skurkarna som verkligen kan tänka Och verkligen är slipade Det är ju ganska farligt Att ha att göra med någon som är väldigt Oberäknelig också Men man ser ju verkligen Hur slug han så är Och hur han, hur han planerar När han tittar på någon Eller när han överlägger Hur situationen ser ut egentligen Alltså det är ju någonting väldigt obehagligt med en man som eh, står och övervägar om man ska döda dig eller ej. Som om det inte mm. spelade någon mm. större roll. <laughs> Precis. Nej. Och det är ju iskallt när eh, de andra terroristerna har samlat ihop gisslan och han kommer ingående med sin filofax. Och eh, <laughs> ja. kommer fram Ställer sig framför alla Bläddrar lite fram och tillbaka Liksom tittar på dem som om man bara skulle hålla ett tal För um, ja, Ett styrelsemöte Och börjar <laughs> tala till dem Med lugn och i det här sammanhanget Riktigt obehaglig röst Ja mm. ah, det är stil Det är stil <laughs> ja, ja det är det verkligen och, och den stilen framförs ju så fantastiskt snyggt Av Alan Rickman Som spelar då Hans och Alan Rickman har ju en tendens att spela roller där um, det ska vara lite kusligt och obehagligt över mm. karaktären. Mm. Och han har ju en väldigt bra talang för det. Jag menar en av hans kändare roller är ju Severus Snape i Harry Potter-filmerna. Ja. <laughs> som han också gör riktigt, riktigt bra. Mm, mm. Det här är eh, också en skådespelare som man blir glad när man ser att han är med i en film. För eh, då vet man att även om man kanske inte gillar karaktären så... Eh, är det ett gediget skuldespeleri, och um, mycket Alan Rickman själv i rollen. Mm. Mm, precis. <laughs> ja, det håller jag verkligen med om. Det, det glädjer mig väldigt mycket att få se filmen bara för att få se honom i den här rollen. Han gör den, som du säger, väldigt, väldigt bra, och det är extremt roligt att, att få se honom just som den här typen av personlighet som man ofta. Ofta får spelad just därför att han är ju väldigt begåvad och, och verkligen kan leverera en, en rollkaraktär som, som jag verkligen köper. Som känns obehaglig när den ska vara obehaglig. Han är duktig på att visa just de här kontrollerade känslorna men sen också när eventuellt paniken utbryter och, och han blir lite mer så här typ vill av sig. Så då, då är han väldigt hotfull. Ja, sannoliken. Och faktum är att vi, vi har faktiskt haft med honom eh, tidigare i programmet. När vi pratade om eh, liftarens guide till galaxen. Ja, just det. Ja, han hade ju som en liten, liten roll där som var lite konstigt verkligen. Men som det var också en här ögonblick när jag blev väldigt glad över att se. Mm. Fast du såg honom aldrig, för um, han delade ju bara med sig av sin röst. Ja, äh, se och se snarare höra, för jag kände ju igen rösten. Det gjorde jag ju. Ja, han gjorde ju en väldigt tillfredsställande Marvin där, ärligt talat. Mm. Mm. Oja. Oh, det var väl en av få höjdpunkter med den filmen. Ja. ja, det var det. Och det var så himla komiskt och oväntat också. För det var, det var väl bland det sista det jag ändå kunde förvänta mig att få höra mm. just som, som Marvin av alla personer, men väldigt, väldigt bra mm. men det visar ju ändå att han har lite spännvidd vår kära Alan Rickman här och mm. det gör ju mm. honom bara ännu mer intressant att få se när han dyker upp så mm. Mm. Men tillbaka till Die Hard. Ja, visst. Vi tycker väldigt mycket om Alan Rickman och hans Gruber som han nu spelar är en väldigt, väldigt otrevlig skurk, verkligen. Mm. Och en bra sådan skurk också. Man gillar ju ändå de här genina. Det får man väl ändå se att man gör. Mm. Och han blir ett perfekt jing till John McLeans jang. Mm. Mm. Den ena är ytterst organiserad, ser väldigt snygg och prydlig ut, ren, fräsch och den andra är kaotisk och blir bara ja, skitigare och skitigare <laughs> ju mer <laughs> tid som går ja visst, det visst, är så ja han är ju väldigt oberäknadig John till skillnad då från Hans som tvärtom är extremt extremt beräknlig av sig och har verkligen allting på plats i sin filofax och i sitt huvud mm. och det är ju det som gör att han har stor chans att lyckas om eh, mm. nu John inte lyckas slänga ännu mer grus i maskineriet <laughs> ja precis och det är det som är så himla kul också med att ha de här två rollkaraktärerna i den här filmen mm. och tillsammans med Hans Gruber så kommer det ju ett gäng terrorister eller brottslingar eller vad man nu vill kalla de här och skinnen. <laughs> Och tyvärr, ärligt talat, det är till stor del bara en massa ansikten som springer runt med k -pistar. Man Man lär inte känna dem. Nej. Där är väl två undantag, men annars... Nej. Det hörs några namn, det gör det ju fler än de två så kallade undantagen. Men som sagt, det är ju mest bara, det är ju mest bara att de ska vara just en del av... Hans Grubers vad ska jag säga, sammansatta grupp för att han ska lyckas med den här planen och mm. inte så mycket mer. Det är ju naturligtvis på gott och på ont för det hade blivit jobbigt om man skulle lära känna ja, jag vet inte hur många de är men alla de här terroristerna personligen, var de kommer ifrån, vilka hopp och drömmar de har och så vidare. Mm. Ibland vill man bara ha lite halvanonyma skurkar med vapen som eh, hjälten kan eh, försöka oskadliggöra. Mm. Men det är ju också lite trist för att där, eh, där är så många roller som smälter ihop eh, och det kan ju inte vara så roligt som skådespelare att göra anonym terrorist nummer tre till exempel. ser <laughs> inte när det är en roll som kanske upprepas för jag tycker att en eller två av de här personerna har jag sett tidigare som just bara anonyma terrorister eller banditer och sådant som håller i just en k -pist eller pistol eller vad det nu är för vapen mm. och bara skjuter vild omkring sig. Det, det måste vara tråkigt att ha det utseendet eller vad det nu är för något som egentligen gör att man fastnar i den rollen. Ja, men det är när man inte har den utstrålningen som Bruce Willis eller uh, Alan Rickman har. <laughs> Nej, det är väl det. <laughs> men de två som um, vi vill nämna lite speciellt det är Karl um, och Theo. Mm, mm. Där Carl då spelas av Alexander Godnov om jag uttala det rätt? Jag misstänker inte. <skratt> <skratt> och Theo spelas av Clarence Gilliard Jr. Mm, mm. Och Carl här är ju en av de här som är väldigt distinkt. Han har långt blont hår och... Uh, en till haka som ser ut att kunna krossa sten. <laughs> ja, faktiskt. Hela hans ser ut att kunna krossa sten. Jag är, jag är lite rädd för Carl, verkligen. <laughs> alltså, han ser ut som att om han hade kastat sig in i en vägg så är det väggen som hade gett mycket. <laughs> <laughs> ja, det är det verkligen, ja. <laughs> Medan Theo är eh, mer av en datahacker. Det är han som ser till att de kommer in i alla system och eh, kan göra det som de ja, faktiskt är där för att göra. För de har ju som sagt en del dolda motiv som eh, jag tycker att vi inte ska avslöja faktiskt. Nej, nej precis. Utan, det räcker med att säga att Theo är i alla fall hjärnan. Så Ni kommer att få se honom om ni inte redan sett den här filmen. Så, så kommer ni få se honom när han... Se till att fixa just det här motivet som Hans faktiskt har som plan. För att man nu har tagit hela den här skyskrapan i besittning egentligen. Mm. Han är ju som en motpol lite grann då till Karl verkligen. Karl som är extremt, extremt eh, handlingskraftig av sig. På helt andra sätt. Mm. Medan då Theo tvärtom, jag menar... Han har ju till och med glasögon, det är ju väldigt stereotypiskt sådär. Alltså självklart, så, självklart så ska ju han vara någon form av smart nörd Eller vad man ska kalla det för istället mm. Jobbar ju på sitt sätt istället Men båda två får ju ändå en, en hel del ja, filmtid, scentid och eh, man får ju liksom följa dem lite extra mycket jämfört med de andra skurkarna. Och i Karls fall så blir det ju därför att han får ju den här eh, personliga hämndbegäret mot Bruce. Efter att då Bruce har råkat, får man ju faktiskt säga, ha i ihjäl en av terroristerna som visar sig vara bror till Karl. Mm. Så han vill ju inget annat än att slå ihjäl um, John McClane. Mm. Mm. Det har blivit en, en hämdaktion. och mm. det gör ju också att mm, han lyder inte Hans order när han kanske borde ha gjort det därför att hade han lytt så hade McLean gjorts eller åtminstone hemmats så att han inte kunde göra mer som hade skadat dem. Mm. Men Carl mm. är så driven av blodlust att det struntar han i och det utnyttjar John McClane. Ja, oja. Oh, yeah. <laughs> alltså jag gillar Karl. Han är den här typiska henchman som man säger. Alltså mm. medhjälparen mm. som är tyst, säger väldigt lite och som sagt ser ut som ett stenansikte. <laughs> ja. Tål nästan obegränsade mängder stryk och um, mm. Mm. är alltid villig att um, kasta sig in i ett handgemäng om han får chansen. Visst, det är ju inte en eh, karaktär som ger någon substans, men... I en sån här film, det är alltid spännande- när det finns en utmanare som, som vägrar att ge sig- så att hjälten får mm. något ordentligt att bita i. Även om det, det... Det dras ju lite långt där på slutet, tycker jag verkligen. För att det blir ju en skön liten krydda sådär- att den här personliga vendettan existerade- mellan de två och Carl... Jag menar, han, han blir ju lite farlig- inte bara bokstavligt talat farlig- men han blir ju lite farlig även för Hans- eftersom nu Carl som sagt- han vägrar lida årer. Han tar det här väldigt, väldigt hårt att hans bror dör. Och det blir ju liksom farligt för Hans och hela planen som han har. Men däremot slutet när det ska bli någon form av uppgörelse för självklart kommer ju ändå John och Karl att mötas ganska många gånger, och sen ska det ju bli någon, någon form av slutgiltig strid mellan de två. och Den tyckte jag ändå var ganska utdragen, lite väl mycket så här macho stuk på när de ska slå varandra, och det är någon form av tävling i vem som tål mest verkligen. Jo, det jag ville ju hålla med dig om, att där resten av filmen är väl balanserad mellan macho-hjälte som klarar allt och levande människa med brister och osäkerhet mm. så väger det lite för mycket över här till Superhjälte. Ja. Och det blir, det blir väl den enda scenen i den här filmen som, som egentligen känns för lång eller för utdragen mm. helt enkelt. Mm. Mm. Och ärligt talat är det ändå inte rätt så gott betyg fortfarande till den där filmen att det är en sådan scen. <går> ja, det är det verkligen. För annars hade vi fått förmodligen blivit ganska, ganska övermätta av just den här typen av material om det här hade varit en liten nyare film. För det är sånt här som vi kan matas ganska mycket av idag. Och någonting som jag retar mig på när det gäller just sådana uppgörelser det är att de tar stryk på stryk på stryk, mm, på stryk om mm. man tänker att du, hade du gjort det där med en normal människa det hade inte funnits någonting kvar det hade varit en hög köttfärs <laughs> för länge sen <laughs> precis, precis. och då försvinner ju den lilla realism som man ändå kan lägga in i det mm. Och det är ju så viktigt. John McLean får enorma mängder stryk, men han blöder ju. Han ja, ja. får ont, han börjar halta. Mot slutet så är han inte i toppen på sin karriär, om vi säger så. <laughs> och han måste förlita sig på sin handlingskraft och... Ja, att han är smartare än sin motståndare. Mm, mm. Och det är jättesnyggt. Det blir så tråkigt när liksom, ja jo, men okej, okay, att ni ska sig igen. Men ha i alla fall ett andetag där även du, den tydlös odödliga skurken, åtminstone försöker hämta andan. Ja, ja, visst, för det är jag. Han är ju typ aldrig här, Karl Så alltså, jag, jag vet inte hur som han ens blöder någon gång. Han är verkligen bara. Han är som liksom gjord av sten eller betong eller jag vet inte vad för något som är verkligen oförstörbart. Och det, det går lite långt, verkligen. Ända in i slutet av filmen så går det alldeles för långt. Han blöder kanske lite näsblod någonstans, men ja, jag vet inte. Det här är ju um, den amerikanska stereotypen på en, um, en sadistisk tysk. <laughs> ja det är det <laughs> Den återses många gånger I bland annat Indiana Jones Men å andra sidan Indiana Jones är så överdriven på ett sätt Som gör att eh, Där köper man det med därför att Jo men det här är i princip en serietidningsfilm Visst. Det här ska mm. ju ändå Någonstans närma sig verkligheten På ett helt annat mm. sätt mm. Den karaktärstypen Är inte så verklig ärligt talat <laughs> <laughs> Nej det är Inte men ja, förutom nu Carl och Theo. så ja, där är en massa namn, där är en massa ansikten men de är inte värda att nämna tyvärr och det är inte för att jag mm. inte beundrar deras skådespelarinsats men ja, det är måltavlor helt enkelt. De gör ju inte så mycket annat än egentligen att stå och hålla i en k och rikta den mot någon och skjuta lite nu och då. Mm. Det är inte så mycket mer egentligen och som sagt det är jag vill inte klandra dem, jag vill inte klaga på dem eller någonting sådant. Men det är ju inte så mycket att prata om mm. utan de är, de är terrorister. Jag menar då skulle vi lika gärna kunna nästan nämna de poliser vi ser utanför huset också som egentligen inte heller får göra så himla mycket. Mm. De är bara där för att finnas med i bakgrunden för att de ska fylla någon form av roll annars blir det lite tomt mm. men inte så mycket mer. Ja, alltså, vi gör som så. Vi gör en rejäl honör till deras insatser. Ingen nämnd, ingen glömd. Vi är bara tacksamma för att de faktiskt har levererat eh, en bra rollprestation för eh, vad de faktiskt ska vara. Och det är terrorister och, ja, egentligen måltavlor för eh, hjälten. Och det funkar bra. Men så här på slutet så finns det ju en karaktär definitivt vi måste nämna. Oh, ja. Som blir en väldigt viktig roll för både polisen överlag, även om de inte inser det där och då. Mm. Men även för John McLean själv. Och det är ju den första polisen som kommer till platsen och som efter mycket så att säga övertalning <laughs> äntligen larmar så att det kommer dit... Um, ja poliser och spärrar av byggnaden och försöker att börja dragga i det här. Mm. Mm. Mycket inkompetent men fortfarande. De försöker dragga i det här. Mm. Och det är ju Sergeant Al Powell mm. som spelas av Reginald Well Johnson. Ja, han har ju åtminstone fått en, en hel del personlighet, verkligen. Alltså... Man lägger ju faktiskt ner lite tid på att skapa någon form av bakgrundshistoria kring honom också. Mm. Jo, men vi får veta en hel del. Vi får veta att han väntar sitt första barn med sin hustru. Mm. Och har en del tragiska saker i sitt förflutet som gjort att han mm. är en skrivbordspolis och så vidare. Mm. Där, är, där är väldigt mycket fin dialog mellan honom och John. Ja, visst. Och faktum är att de flesta poliserna tror ju att han, John själv är en del av problemet och en av terroristerna mm. det är ju bara Al Powell som eh, faktiskt tror att jo, men det är någonting med den här killen för John vill ju inte tala om vem han är på eh, radiovågorna för att eh, det sitter ju terroristerna också och lyssnar på så eh, mm. han mm. försöker ju hålla sig anonym så länge han kan men eh, Al plockar ju upp Någonting med hur han äm, säger saker och berättar. att Jo men det här, det måste vara en polis. Mm. Och bandet mm. är ju jättetydligt. De emellan. Så han blir ju extremt viktig för handlingen. Och för att vara äm, ja, Johns insikt i vad som händer utanför byggnaden. Mm. Ja, visst. Jag kan inte låta bli att äm, associera honom med en, en annan karaktär han har spelat. Som heter Carl Winslow. Som också är polis. Och är huvudrollen i en komediserie. Som heter Räkna med bråk. Eller Family Matters på, på engelska. Ja, just det, det där, <laughs> ja. Åh oh, jösses, oh, nej <laughs> Det är många år sedan jag såg den här serien sist mm, mm, Det är det för mig också som tur är Det har <laughs> varit en påminn om en grej <laughs> Alltså jag Jag särskiljer ju de här två naturligtvis men jag kan ändå inte låta bli att tänka, alltså tänk om det här är i samma universum <laughs> Så det här är en lite yngre Carl Winslow som håller på att starta sin familj som är rätt stor när den här ja, räknan med bråk började sändas. Ja, ja. Ja, oh, det hade ju varit intressant Verkligen oh, Ja, nej, men som sagt var det, jag, jag kunde inte låta bli att tänka på honom Men det var inte så att det störde Filmtittandet alls Men ett, ett par små skratt Kunde jag ju inte låta bli att ha för mig själv När jag, när jag såg honom Och gjorde de associationerna <laughs> Ja, det förstår jag ju ändå <laughs> Nej, det är så långt tänkt jag aldrig själv. Det var för länge sedan verkligen som jag såg den serien. Mm. Men när du säger det så, gjorde Nästa gång jag ser dem Die Hard så kommer det säkert att komma. Då kommer jag att tycka och tänka. Ja, jag ber om ursäkt. <laughs> och jag ber också alla våra lyssnare om ursäkt som um, <laughs> kanske inte ville ha den associationen. Jo. Nej, precis som också hamnar i den sitsen nu. <laughs> Men som sagt, jag, jag tycker verkligen att Redney Oldwell Johnson gör en, um, en fantastisk insats här. Absolut. Och Sergeant L. Powell är ju en väldigt rolig och intressant och härlig karaktär verkligen. Som som sagt, dels är väldigt viktig för handlingen och är väldigt viktig för... John McClane verkligen. Mm. Så det är en kul roll verkligen. Det är det. Just att han är där på utsidan och att eh, han vet så mycket om vad som händer där utanför som inte John har någon koll på medan John har så bra koll på vad som händer där inne som inte då Al Powell vet om. Och det är, det är ett jättekul samspel mellan de två som de, som de får på grund av hur situationen ser ut. Ja och de små pratar ju lite när, när John behöver få något annat att tänka på och... Mm. Ja, som sagt Det, det blev väldigt fina och väldigt emotionella scener de emellan, när de står med varsin mm. walkie-talkie i princip i munnen mm. och pratar. Ja. Det är mer bromance än romance i den här filmen. <laughs> jo, det, ja, det är det ju faktiskt. Med tanke på lite som John pratar med sin fru så och, och vad de faktiskt säger till varandra när, när de faktiskt pratade där i början. Så. Ja, det är ganska lustigt att det är ömmar ord till eh, polisen än till frun. <laughs> ja, ja, det är det. <laughs> Även om vi vet att John bär ju ändå... Han bär ju verkligen det inombords... Att, att han faktiskt är väldigt förtjust i sin fru... Det, det råder ju inget tvivel om. Nej, nej. Verkligen inte. Men som motvikt till sergeant Al Powell... Så har vi ju då... Um, polischefen Dwayne T. Robinson. Mm, mm. Och här har vi ju ett rötägg om någon... Ja, alltså när, när en sån här person har den här positionen som man har, då suckar jag verkligen. För han gör ju inte mycket rätt alltså. Alltså man undrar ju, har du varit polis eller har du äm, bara ramlat in på det jobbet? <laughs> Faktiskt, ja. För ärligt talat, en polis som har varit ute och arbetat i fält vet mm. om hur läget kan vara. Och... Äm, det märks ju ganska tydligt att Sgt. Al Powell har ju betydligt mer erfarenhet och sunt förnuft om det här i sitt lillfinger än vad Dwayne T. Robinson har i hela kroppen. Ja, det får man ju verkligen säga. Det, det går inte många sekunder från att han introduceras till att man börjar verkligen ogilla Karn. Mm. Så är det ju verkligen. För att han... Han har ju också ett sätt Han försöker ju nästan att vara Det som typ Hans är mm. Lite grann alltså. Alltså Han försöker att ha någon slags auktoritet Han försöker och visa sig vara smart Och så vidare Men han är ju bara jättedryg mm. Och ganska Enfaldig Och inte särskilt duktig på att sköta sitt jobb Vad mm. jag reagerade på direkt Och tänkte Det här måste vara En parodi och något sarkastiskt som filmmakarna har gjort mot rättsväsendet. För vad som än händer och hur terroristerna än agerar så är han mycket vänligare inställd till dem än vad han är till John McLean som försöker ja. hjälpa dem. Mm, mm. Jag menar, där är en situation där äh, ja, polisen försöker bryta sig in i byggnaden och äh, det är ju terroristerna beredda på så de ger ju moteld och då tar de fram en mindre tanks som de förhoppningsvis ska kunna slå sönder dörrarna med. Som ja terroristerna utan att säga för mycket helt enkelt spränger och det reagerar han mindre på. Är att John har tagit en bomb från eh, skurkarna och använder för att oskadliggöra ett par av dem som står och skjuter på polisen. <laughs> alltså sinne ja. för proportioner är inte fel om vi säger så. <laughs> Nej du, ja, som sagt den här karen, alltså, han, han, kan inte, han kan ju inte göra sitt jobb. Han passar inte för det här jobbet, jag förstår inte hur han hamnar i den här sitsen. Nej. Han har inte hemma där, helt enkelt. Nej, han gör ju verkligen inte det. Ja, men det är en extrem, extrem kontrast till All Power. Det, det blir han ju verkligen. Paul Gleason som spelar då eh, polischefen Dwayne T. Robinson. Jag tycker att han oftast har den här rollen också. Speciellt i de här filmerna som var då 80-tal och 90-tal. Att han var lite grann den här personen som var svår att tycka om. Ja, det är väl lätt att bli så att säga typecastad som de kallar det när oh, eh, oh. man faller i ett fack och får spela samma roll om och om igen. Och, mm. Många skådespelare är väl glada bara de får ett uppdrag. Ja, som Jag tycker inte att han är fruktansvärd i rollen. Jag tycker bara inte om karaktären. Nej, nej visst det får vi understryka. Det är absolut inget fel på, på Paul. Det är det absolut inte. Och han porträtterade ju väldigt bra just den här skitstövande till polischef som man spelar som så att han gör ju ändå en bra rollinsats, det är bara som sagt att vi tycker ju verkligen inte om just Dwayne T. Robinson för han är en kroppare helt enkelt. Minst sagt men där är väl alla karaktärer som vi känner att vi vill ta upp egentligen mm, mm. så att vi hastar väl vidare till det visuella. Ja det finns ju en del av det i just actionfilmer överlag. Jo, men det, det är inte så mycket specialeffekter i form av dockor eller liknande. Utan det är ju mera Nej. pyrotekniska specialeffekter. Mm. Mm. Och det har ju verkligen sin roll i såna här filmer. Men det ska mm. också göras smakfullt. Mm. Du ska inte spränga och sen spränga igen och så spränga ännu mer bara för att du kan. Mm, nej. Det måste på något sätt vara konsekvent med det du håller på att berätta. Mm. Jag menar explosionen jag nämnde där Jag använder en bomb han har snutt från terroristerna är ju ganska intensiv. Men den kommer också lite helt apropå inget vi, vi har ingen aning om hur det här kommer att... Ja, fungerar när han slänger ner den i hissschaktet. Och ja, blir en överraskning. Men hade det varit en modern actionfilm så hade ju några grejer till exploderat bara för att ja, vi kan inte bara ha en explosion utan vi måste ha tre, fyra följdexplosioner. Ja, ja visst. Just det här är ju faktiskt en av de kraftfullaste explosionerna som sker i filmen och och det är dessutom få av just de, de riktigt explosiva. Men kommer ju som sagt som en överraskning lika mycket för John som egentligen för oss som tittar också. För visst, vi vet en hel del om vad som händer där inne. Men, men jag hade inte riktigt sett det här komma exakt den explosionen som, som det faktiskt blir av det hela. Och samma sak senare också när, när vi får se ytterligare en, en riktigt riktigt ordentlig explosion mm. så... Jag tycker den är väldigt smakfullt gjord Jag tycker absolut inte att man har tagit i för mycket Därför att eh, Jag hade som inte bara Riktigt vändat mig det Och, och det var inte den här typen av Inte vända sig i en Att det flyger liksom tio bilar i luften För att man tycker att men oj Den lilla sprängningen de gjorde nu kan ju inte ha orsakat det här Utan mer av en genuin Positiv överraskning istället mm. Och överlag så Även om det här är en actionfilm Och det avfyras mycket skott och sådär så tycker jag att Ja, det, det är väldigt lagomt gjort. Mm. Bara alltihopa. Det är som snyggt ihopsatt allting. Jo ja, men grejen här är ju att actionet och specialeffekterna är där för att understryka filmen. Filmen är inte där för att understryka specialeffekterna. Nej. Mm. Och det är ju den obalansen som har blivit i många filmer i modern tid. <coughs> Michael mm. Bay! <coughs> <laughs> och... Det är ju här som det görs rätt. Jag menar, det exploderar inte mm. bara där för att vi kan få det att explodera. Det är en del av handlingen och det är en del av upptrappningen av den laddade situation som har uppstått då John mm. McLean och terroristerna emellan med poliser och gisslan någonstans fångade på mitten jag kan tycka att det blir onödigt kladdigt ibland med blod och att det sprutar hit och dit och ja, ja jo. Det, det är inte extremt men det är ändå att åh oh, ja jo mm. mums ja. Vi, vi förstår att man blöder när man blir skjuten mm. men ja och ja alltså högkalibriga vapen åsankar en hel del skada och det kommer att stänka en hel del jag köper det, det är inte det men mm. ibland mm. blir det lite grafiskt och Okej, okay, det är inte överdrivet, det är inte hela tiden. Det, det finns därför att understryka att om man blir skjuten, ja gissa, du blir rejält skadad. Mm, mm. Och det är ju närmare realism skulle jag vilja säga i så fall. Det är ju inte så att det, ja. det spyr ut blod och man undrar herregud hur mycket blod har du i kroppen egentligen? <laughs> du vet att det finns en, en maxgräns innan det ja, är slut. Ja, precis, ja. <laughs> Nej, det, det, lite grann ändå realism finns ju i den här filmen. Och det, det skapar ju ändå ett obehag också. Det är ju inte bara, bara för action skull utan... Man, man skruvar ju till den här på sig och jag tycker att det är fallet som filmen det blir som ändå ganska snyggt gjort det finns någon scen som, sagt, som ändå känns li... det, det kan bli lite mycket kanske när de brassar på sådär, men ja, ah, filmen heter Die Hard, jag vet ju vad jag har att förvänta mig Ja, det står ju i titeln att det blir en hel del sådant så ja. <laughs> det kommer inte som en chock. Nej. <laughs> men visuellt så är den ju väldigt tilltalande och jag kan väl säga att vissa scener ser ju lite ja, arrangerade ut som eh, de här datorrummen på våning 33 tror jag det är. Mm. Mm. Att eh, ja, men vänta nu här, har vi verkligen kontor där det står datorer och gör uträkningar och visar grafer mitt i natten eller på kvällen? Det, nj, det, det är bara för att det ska se läckert ut. Sen ser ju de scenerna där de är i eh, kontorsområdena och i festområdena och det är väldigt tillfredsställande ut. Det ser inte överdrivet exklusivt ut på ett sätt som man får känslan av att ja, det, här, det här finns inte, det är bara för filmen. Nej, det, det känns ändå som en, em, en lite finare sån här byggnad som em, de som äger den har en hel del pengar och de skäms inte för att visa mm. det. Nej. Och jag, jag är jättenöjd med det visuella. Jag, jag hade faktiskt inte kunnat tänka det så mycket bättre. Nej, samma här. Jag, jag har ingenting att klaga på riktigt. Alltså den här skyskrapan som man befinner sig i jag tycker det är rätt varierande miljöer i den. Jag, jag köper verkligen att de är i en så pass stor skyskrapa också. Det är ju många våningar och många rum och sådär. Mm. Och speciellt just den våningen de befinner sig på som är rätt stor verkligen också. Så att... Det känns som att man är en skyskrapa, det gör det verkligen. Miljöerna är väldigt tillfredsställande och är även just de här, som sagt, de explosioner som sker och det som har med just actionfilm att göra, det som visas upp i den formen, det är jag också nöjd med. Mm. Så att ja, svårt för att se att, att den här filmen, Die Hard 1, skulle kunna bli så mycket bättre egentligen på, på det visuella planet. Ja, det enda som kan ligga den lite till nackdel Det är allt eh, 80-tals mode Och eh, 80-tals <laughs> Ja, för den slog mig Väldigt, väldigt tidigt Men, men man kan ju se skärmen i det ja, Jag gör det ju väldigt mycket Helt klart, det... Det som är som lite kul att titta tillbaka på 80-talet. För, för det är ju ett väldigt speciellt mode bland annat som, som sagt. Så att man syns det att den är gjord på den tiden som den är gjord den här filmen. Men det är... Det... För det mesta vara humoristiskt För min mm. del ja, Jag sa inte att det var en nackdel för mig Bara att det är säkert <laughs> de som reagerar på "oh vilka fula kavajer med puffärmar Jo, som... oh, herregud När den här filmen gjorde egentligen Såg folk ut på det här viset så... <laughs> <laughs> Men det glömmer man snabbt bort För um, helt plötsligt när k Dyker upp då, då vet vi vad vi ska fokusera på är <laughs> Jajemensan, jajemensan. <laughs> Ja, vi får bra action. Vi kanske inte får bra mode, men vi får bra action. Det är så sant som att det är sagt. Men vad tycker du? Ska vi ta och summera våra tankar om Die Hard? Ja, och sammanfattningsvis blir det väl just det. att Det är som sagt bra action det här. Det är ju en extremt klassisk film och det är ju ett namn som är väldigt stort och som har gjort även Bruce Willis väldigt stor inom just actionchangen. Och som sagt, jag tycker verkligen om den här filmen. Alltså, den är, den är ganska lång men det känns inte som att den är simulär lång för att jag tycker inte att det är egentligen några scener som är utdragna. Det, det finns absolut några one-liners som är lite sådär ostiga, ja ostiga <laughs> verkligen och det finns några scener som är lite småkonstiga tycker jag. Som, som är lite halvlustigt in, inslängda bara. Vilket också gäller tycker jag humorn i den här filmen. För ja, alltså, det, det är en del lustigheter som är instoppade här och var. Som att liksom, två FBI-agenter heter Johnson och de gör en jättekort grej av det. När den ena personen ska rapportera in och säger det här är Johnson. Nej, den andra. Mm. Det finns några, några lite lustigt placerade scener. Men överlag så är det en, en riktigt bra actionrulle som... Som håller ett enormt bra tempo och som även är väldigt behaglig att se på. Med en karaktär som ändå inte är en överdriven actionhjälte. Ännu! Ännu! Nej, precis. För det här var på den tiden. Det är ett par filmer längre ner i serien som har fullständigt ja, blivit någonting annat. Ja, jo, det blev plötsligt en soppa av det hela. Men jag förstår ju definitivt varför det har blivit en tvåa och sen en trea och så vidare. Definitivt, ja. Och det är väl egentligen min summering av det. Att jag förstår att de ville spinna vidare på det här. För vi har en karaktär som är väldigt lätt att ta till sig trots sina fel och brister. Vi ser snarare till vad han vill uppnå än det han inte kan uppnå. Vi har ett, ett äventyr som är... Någonting vi kan leva in oss i. Och uh, tanken att vara instängd det är ju någonting som de flesta av oss inte är särskilt förtjusta i. Så um, <laughs> det här att vara isolerad och kidnappad till ja man vet inte riktigt vad. Uh, det är obehagligt på ett sätt som gör att man, um, man investeras i handlingen. Om man vill verkligen se Bruce Willis vinna den här konfrontationen med terroristerna. Mm. Visuellt är den väldigt tilltalande, särskilt om man då gillar 80-talsstuket på både kläder och inredning och liknande. Men överlag tycker jag att den, den håller förhållandevis väl än idag. Jag menar, det, det är ingenting som sticker mig enormt i ögonen. Utan det är spännande... Det är visuellt tilltalande. Det är så att man gnagar på naglarna lite här och där. Även om man vet vad som kommer att hända. För man undrar, kommer det ändå att hända så igen? Eller kommer han att misslyckas? Gnag, gnag, gnag, ja. gnag. gnag. <laughs> så... Det här är en av de actionfilmerna jag skulle säga som eh, verkligen satte ribban för genren och eh, jag hade gärna sett att fler var lite mer som den här och inte de mm, mm. Ja, enorma överdrifter som de har börjat att bli och blivit mer och mer med tiden. För det är ju skillnaden mellan ett porträtt och en karikatyr. Den ena känns realistisk och någonting som man kan se hända. Och den andra känns bara som en överdrift även om man kan skratta åt den. Mm, mm. Det är när det blir jag så med actionfilmerna också. Men mm, mm, mm, vi har ju den här. Och det ja. är jag glad över. Ja, sannoliken att vi är. Och med de orden så är det väl dags för oss att lämna Los Angeles- och mm. kanske byr oss iväg till några helt andra platser. <laughs> ja, i plural dessutom. För mm, um, mm. vi har ju någonting väldigt speciellt vi ska ta en liten titt på. Mm. Och um, jag vet inte vad du känner men jag är väldigt taggad för um, vårt kommande avsnitt. Ja, jag förstår verkligen att jag har sett fram emot det här och det har jag också gjort. Absolut. Ja, och jag har en känsla av att jag kommer att bli väldigt, väldigt, väldigt engagerad nästa gång. <laughs> <laughs> ja, men det tycker jag båda väldigt gott ändå. För det är ju någonting väldigt speciellt som händer vid den här tiden på året i år. Så... Um... Ja, jag är taggad. Jag ser fram emot det här och eh, det ska bli spännande att få eh, prata vidare med dig nästa gång. Men tills dess tackar vi så mycket för oss. Jag heter Danny Arling. Och jag är Thomas Engström. Det här är Escapistorna.